А ти хочеш жити? Жук переставить вам з дівчиськом у береті голови. І ніяка міліція не добере, де чия голова. І схоронять тебе з головою в білому береті. І чорти в пехлі з тебе реготітимуть. Вони давилися сміхом. А жук тим часом підважив дубову колоду, що здавна лежала біля дядькового двору, не розмахуючись, кинув її в бік лісу, Колода з оглашеним ревом та свистом Пронеслася над соснами І безслідно зникла запаленою мряки. Я мовчки глянув їй вслід І пішов через вулицю до ганку цикалового будинку, Де беззахисно і зворушливо білів берет. Наші могили будуть поруч, Вбрані барвінком, І люди розійдуться по теплих хатах, Сказавши про нас гарні слова, вони ще не знатимуть, що смерті не існує, а є тільки перевтілення. І я стану кущем калини, а вона стане кущем любистку під білою парасолею квіту, як зараз під беретом. І ми перемовлятимемося. А одного дня до моєї могили прийде дівчина з календаря і посадить колена. Бо я люблю клени. І я переселюся в клено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 або в коростя Мерена, або в блоху на бродячій бездомній кістці, або взагалі ні в кого не переселиться, а згниє в сирій землі, бо для жуків смерті немає. Я залишив свій страх по цей бік хвіртки, на розквашеній Мжичкої вулиці, ступив на першу сходинку Ганку і сказав нарочито сухим, без жодних емоцій голосом,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 Дівчина стрельнула з підберетами такими сірими очинятами, але нічого не сказала. З неба на мокрих парашутиках хмар спускався на ерій листопадовий вечір. Ми тільки носкокнулись під віконня в кущ прижухлої шовкової трави, як над головами в сивому розписаному чорним безлистим гіллям мороці тричі каркнула ворона. Ворону підкуплено гукнув я прозірливо, подаючи дівчині в білому береті руху. «Біжимо!» По той бік паркану грізно тупотіли жучки, а жук, спершись ліхтями на гребінь цикалової хати, мстиво посміхався до нас з туман. Посаду, засипаному мокрим слизьким листям, біглося важко, буцім помілководдю, і тільки ніч порятувала б нас. Я вхопив себе за вуха, підняв у небо і смикнув за вісу яка відділяла день від ночі. Той ж змиці завіса впала, і густа та в'язка, мов пакульська грязюка, темінь хлюпнула на землю, накривши нас, проковтнувши цеглинистий трикутник